і зістрибнув з дерева вниз, приколовши до гілочки, заздалегідь надряпану на сірому папірці передсмертну записку. Прошу не звинувачувати в моїй смерті нікого. Ставок у цьому місці виявився неглибоким, я загруз ногами в замулене дно, вода ледь досягала мені до грудей. Не встиг отямитись, як почув з берга гнівний чоловічий голос. «Якого біса каламутиш воду!» – обурювався рибалка, котрий прилаштувався десь у заростях виробняка так, що я його і не помітив. «А нехай тобі грець!» – бестрючий недоладний розігнав усю рибу. «А ну геть звідси, під три чорти!» Мені стало соромно, я нагнувся. Відв'язав од мотузок з цеглиною і почвала до табору, ховаючись під деревами, весь промоклий і брудний, утоплений невдаха, йшов і плакав. Тоді я твердо вирішив стану зовсім іншим, говірким, балакучим, дотепним, як Рома. Годі бути тихонею. У школі мої манери викликали здивування. Раніше сидів на уроках сумирно, був слухняний, зразковий учень, і раптом я намагався бути дотепним, та мої репліки звучали недоречно, а жарти сприймалися настільки дурними, що з мене сміялися. За порушення дисципліни мене покарали. У табелі з'явилася четвірка з поведінки, і маму вперше викликали до школи. Розділ 11. Дворовий гурт. Нижня частина нашого двору виглядала ніби околиця верхньої, більш престижною. Фасад головного будинку з високими стелями і просторими вікнами межував на вулиці з таким же красеним велетнем. А всередині. Перпендикулярні до нього невеличкі прибудови з манюсінькими віконцями завершували нижню частину двору. Таких споруд було три. Цегляний триповерховий будиночок, що виступав недовгим рогом трохи вперед. За ним у глибині виглядав двоповерховий і завершувала цей невеликий квартальчик одноповерхівка, яка нагадувала сільську хатину. Ця частина споруди спиралася на стіну будівлі, що відділяла наш двір від сусіднього. Якщо вулиця круто збігала вниз на площу Калініна, то внутрішня, незабудована її частина двори сходила долу довгастими терасами. В одноповерхівці мешкала родина двірника. Передувала їй простора веранда під дахом. З веранди вели сходинки в підвал де теж містилася квартира, тільки в нашому дворі вона вважалася підвальним приміщенням, а в сусідньому – белітажем, бо віконця проглядали над землею. Двірник у нас був примітною особою – темно-рудий, невисокий чолов'яга з каштановими кучерями і довгими закрученими вусами. Виглядав він років на п'ятдесят з гаком. Працював тут ще з довоєнних часів і виконував свої обов'язки певно непогано. Вірно служив усім владам, тому й тримався так довго на своєму місці. У дворі завжди було прибрано, на вулиці перед будинком панував лад, та й мешканці будинку дотримувались дисципліни. У дворі нечасто виникали гучні сварки і пиятики, хіба що в перший повоєнний рік коли після відвідин Тоски щіплювалися в бійках між собою фронтовики, переважно інваліди війни, серед яких був і двірників-первенець, котрий служив на флоті, де втратив руку. Але ті часи минули. Мав двірник і найменшого синка Пилипка. Молодший за нашу компанію, він проте тяжів до нас. по дворуму його кликали Упкою невисоке худорляве хлоп'я, світло руде, як соняшник, з вилупленими блакитними очима, в яких приховалась цікавість, а вії на очах, наче пелюстки від цілої кульбаби.